Якщо любиш аудіокниги українською мовою, підтримай цей канал. Підпишись, подобай дане відео і розповсюдь інформацію у мережі. Української має бути більше. Аудіокниги українською студія Колідор. Clifford Sima Джекпот Читає Руслан Алексіюк. Я знайшов лікаря в амбулаторії. Він напився донестями. Я ледве зміг розбуркати його. Протвережуйся, наказав я. Ми сіли на планету. Треба працювати. Я взяв пляшку, закупорив її і поставив на полицю подалі від дока. Док примудрився зібратися докупи. Мене це не стосується, капітане. Як лікар, піде вся команда. Можливо, зовні на нас чекають якісь сюрпризи. Зрозуміло, похмуро мовив док. Якщо ти кажеш так, то буде сутужно нам. Огидний клімат, атмосфера чистого отрута. Ні, планета земного типу. Кисень, клімат поки що прекрасний, боятися немає чого Аналізатори дають чудові показники Док застогнав і обхопив голову руками Аналізатори працюють чудово Повідомляють холодно чи жарко, чи можна дихати повітрям А ось ми не гоже Ми не робимо нічого поганого, сказав я з терв'ятниками Птахи-хижі Нишпоремо по галактиці І дивимося, де щось погано лежить Я пропустив його слова повзвуха З похмілля док Завжди бурчить Піднімися в камбус Сказав я І нехай сирник напоїть тебе кавою Я хочу, щоб ти прийшов до тями І хоч якось міг шкутильгати Проте док був неспроможний рушити з місця А що цього разу? Силосна вежа Такої великої штуки ти ніколи не бачив Десять чи п'ятнадцять миль впоперек, поперек А верх? Ха, ти й оком не дістанеш Силосна вежа? Це склад фуражу, що запасається на зиму Тут що, сільськогосподарська планета? Ні, сказав я Тут пустеля, і це не силосна вежа, вона просто схожа. Товарний склад? запитав док. Місто? Фортеця? Храм? Але нам все одно, капітане, правда? Ми грабуємо і храми. Встати! крикнув я. Рушай! Він насилу встав. Мабуть, населення. Висипало нас вітати і напилося, як годиться Немає тут населення, сказав я Стоїть одна лиш силосна вежа та й годі Отакої, От сказав док, робота для віконного злодюжки Спотикаючись, він поліз вгору по трапу І я знав, з ним усе буде гаразд Адже сирник зможе його витверзити я повернувся до люка і побачив, що Фрост вже готовий. Зброя, сокири, кувалди, мотузки, бочки з водою. Як заступнику капітана, Фросту ціни не скласти. Він знає свої обов'язки і дає собі раду з ними. Просто не уявляю, що би я робив без нього. Я стояв у проході і дивився на силосну вежу. Ми були десь за милю від неї. Проте вона була така велика, що здавалося ніби до неї рукою подати. А з близької відстані вона здавалася стіною. Страшенно величезна вежа. «У такий місці, сказав Фрост, – буде чим поласувати. Егеш, якщо тільки хтось чи щось нас не зупинить, якщо ми зможемо пролізти всередину». Там у цоколі є отвори. Вони схожі на входи. Угу. З дверима завтовшки у 10 футів. Я не був налаштований песимістично. Я просто міркував логічно. Занадто часто у мене в житті бувало так, що пахло мільярдами, а завершувалося все неприємностями. Тому я ніколи не дозволяв собі мати надто великі надії поки не приберу до рук цінності, за які можна отримати готівку. Хеч Мердок, інженер, видерся до нас по трапу. Як завжди у нього щось не ладналося. Він почав скаржитися, навіть не відсапавшись. Кажу вам, ці двигуни того й дивись розваляться, і ми повиснемо в космосі, звідки навіть за світлові роки нікуди не дістанешся. Зітхнути ніколи, тільки й робимо, що латаємо їх Я поплескав його по плечу Може, це є те, що ми шукали? Може, тепер ми зможемо купити новенький корабель? Проте він не дуже надихнувся Ми обидва знали, що я говорю так, аби підбадьорити його і себе Колись, сказав він, колись нам буде не уникнути великої біди Мої хлопці протягнуть мильну бульбашку крізь 300 світлових років, якщо в ній буде двигун. Аби той двигун був. А на цьому кориті, яке... Ах! Він би й далі бідкався, якби не засвистав сирник, який кликав всіх до сніданку. Док уже сидів за столом. Він начебто очуняв. Він щулився і був дещо блідий. Окрім того, він був злий. Тому що висловлювався вельми пишномовно. Отже, на нас чекає тріумф. Ми виходимо і починаються дива. Ми обчищаємо руїни. Всі бажання виконуються. І ми повертаємося промотувати грошенята. Доку, промовив я. Припни язика. Він замовк. Нікому на кораблі... Мені не доводилося двічі повторювати те ж саме. Сніданок ми не смакували. Проковтнули його і пішли. Сирник навіть не став збирати посуд зі столу. Він пішов з нами. Ми безперешкодно проникли в силосну вежу. У цоколі були вхідні отвори. Ніхто нас не затримав. Усередині було тихо, урочисто, і нудно. Мені здалося, що я у страшенно здоровенній установі. Будівля була прорізана коридорами з кімнатами на всі боки. Кімнати захаращені чимось на кшталт ящиків з картотекою. Якийсь час ми йшли вперед, роблячи на стінах позначки фарбою, аби знайти вихід. Якщо в такій будівлі загубитися то все життя, напевно, будеш блукати і не виберешся Ми шукали, шукали хоч щось Проте нам не траплялося нічого, крім оцих ящиків І ми зайшли до однієї з кімнат, аби поритися в них Там нічого не може бути, окрім записів на магнітних стрічках «Мабуть, така нісенітниця, що нам її ні за що не зрозуміти», – сказав з огидою сирник. «У ящиках може бути будь-що», – сказав Фрост. «Не обов'язково магнітні стрічки». У сирника була кувалда. Він підняв її, аби розтрощити один з ящиків, проте я зупинив його. «Не варто здіймати галас, якщо можна обійтися без цього». «Ми повешталися трохи по кімнаті і виявили, що якщо в певному місці помахати рукою, з ящика висувається шухлядка. Вона була набита чимось на зразок динамітних шашок, важких кожна дюйма-два в діаметрі і фут завдовжки». «Золото», – сказав хеч. «Нє, чорного золота не буває», – заперечив сирник. «Це не золото», – сказав я. Я був навіть радий, що це не золото, бо ми б надірвалися, перетягуючи його. Золото знайти було б непогано, проте на ньому не розбагатієш. Так, невеликий підробіток. Ми вивалили шашки з ящика на підлогу і сіли навпочіпки, аби їх розглянути. «Ну, можливо, вони дорогі», – сказав Фрост. Хоча це сумнівно. Що це таке, як ви гадаєте? Ніхто з нас і гадки не мав. Ми знайшли якісь знаки на торці кожної шашки. На всіх шашках вони були різні, але нам від цього не полегшило. Знаки нам нічого не казали. Вийшовши з силосної вежі, ми потрапили до справжнього пекла. Сирник видерся по трапу і пішов готувати їдло. Решта ж сіла в тіні корабля, поклавши перед собою шашки, і роздумували, що ж це може бути. «Отут ми з вами не тягнемо», – сказав Хеч. «У команді звичайного дослідницького корабля є різноманітні експерти, які вивчають знахідки. Вони роблять десятки різних проб». Вони обдирають живцем все, що потрапить їм під руку, вдаються до допомоги теорії, висловлюють вчені здогадки. І незабаром, як не києм, то палицею. Вони дізнаються, що це за знахідка і чи буде з неї якась користь. Коли небудь, сказав я команді, якщо ми розбагатіємо, ми теж знайдемо експертів. Нам весь час трапляється така здобич, що вони б не завадили. Ні. Ви не знайдете жодного, зауважив док, який би погодився злигатися з таким набродом. Що значить такий набрід? Дещо образився я Ми, звичайно, люди не дуже освічені, та й корабель в нас латаний-перелатаний Ми не говоримо красивих слів, але й не приховуємо, що хочемо просто відхопити масний шматочок Ми працюємо чесно «Я не сказав би, що чесно. Іноді наші дії законні, а часом законом від них і не пахне». Навіть сам док розумів, що верзе нісенітницю. Здебільшого ми літали туди, де ніяких законів і близько не було. «Аби ти знав, за старих часів на землі, – сердито заперечив я, – саме такі люди, як ми, вирушали в невідомі краї, прокладали шлях іншим». Знаходили ріки, дерлися на гори і розповідали, що бачили тим, хто лишався вдома Вони вирушали на пошуки бобрів, золота, рабів та взагалі всього, що погано лежало Їм було начхати на закони та етику, і ніхто їх за це не звинувачував Вони знаходили, брали та й годі Якщо вони вбивали одного-двох тубільців чи спалювали якесь село Ну що ж, на превеликий жаль нічого не поробиш, це все дрібниці Хеч сказав доку Чого ти вдаєш себе перед нами святого? Ми всі одне мером мазані Джантельмен, як завжди з поганим акторським пафосом промовив док Я не збираюся починати порожню сварку я просто хотів попередити вас, щоб ви не налаштовувалися на те, що ми дістанемо якихось експертів у команду А може і знайдемо їх, сказав я Якщо запропонуємо, звичайно, пристойну платню, їм також потрібно на щось жити Ха! Але вони ще й професійну гордість мають Вам цього не зрозуміти але ж ти літаєш з нами Ну, заперечив Хеч Я не впевнений, що док професіонал Минулого разу, коли він рвав мені зуба Припиняй, сказав я Обидва замовкніть Зараз неслушний час обговорювати історію з зубом Місяці два тому я ледь зміг помирити Хеча з доком І мені зовсім не хотілося, аби вони посварилися знову Фрост відібрав одну з шашок і роздивлявся її, крутячи в руках. Слухайте, а може, спробуємо шваркнути її об щось, запропонував він. «Угу. І з цієї нагоди злетимо в повітря? перепитав хеч. Ну, а може, вона не вибухне? Ну, найпевніше це не вибухівка. Я в такій справі участі брати не буду, сказав док. Краще буду сидіти тут і розмірковувати. Це не так обтяжливо і набагато безпечніше. Нічого ти не вигадаєш, запротестував Фрост. Якщо ми дізнаємося, навіщо ці шашки, то багатство у нас в кишені. Тут у вежі їх цілі тонни. І нічого у світі не завадить нам їх забрати. Насамперед, сказав я, треба дізнатися... Чи це не вибухівка? «Шашка схожа на динамітну, але може виявитися чим завгодно. Їжею, наприклад». «Ага, і сирник зварить нам з них юшку», – сказав док. Я не звертав на нього уваги. Він просто хотів мене підколоти. «А можливо, це паливо», – додав я. «Сунеш шашку у спеціальний корабельний двигун, і він буде працювати рік чи два». Сирник засвистів. Ми всі вирушили обідати. Поївши, розпочали роботу. Ми знайшли плаский камінь, схожий на граніт, і встановили над ним треногу з жердин. Щоб нарубати їх, нам довелося йти за цілу милю. Отож, ми підвісили до треноги блок і знайшли ще один камінь. Прив'язали його до мотузки і перекинули її через блок. Другий кінець мотузки віднесли якнайдалі і вирили там шанець. Справа йшла до заходу сонця, і ми вже добряче вимоталися. Проте вирішили не відкладати дослід, аби більше не нудитися у незнанні. Я взяв одну з динамітних шашок, а хлопці, сидячи в окопі, натягли мотузку і підняли прив'язаний до неї камінь. Поклавши на перший камінь шашку, я чимдуш кинувся до шанцю, а хлопці відпустили мотузку і камінь звалився зверху на шашку. Нічого не трапилося. Для вірності ми натягли мотузку і вдарили каменем по шашці ще рази три. Вибуху не було. Ми видерлися з окопа, підійшли до триноги і скотили камінь з шашки. На ній навіть подряпини не було. На той час ми вже переконалися, шашка від струсу не вибухне. Хоча ми могли злетіти в повітря від десятка інших причин. Тієї ночі чого ми тільки не робили з тими шашками. Ми лили на них кислоту, проте вона стікала з них. Ми спробували просвердлити шашки, і занапастили два чудові свердла Спробували розпиляти їх І начисто стесали об шашку всі зубці пилки Ми попросили сирника спробувати зварити шашку Але він відмовився «Я не пущу вас у камбуз з цією поганню», – сказав він «Якщо ви вдеретеся до мене, то потім будете готувати собі самі У мене в камбузі чистота», – я вас, хлопці, намагаюся добре годувати, і тому не хочу, щоб сюди наносили всілякого бруду. Ну, гаразд, гаразд, сирник, сказав я. Цю штуку, мабуть, не можна буде їсти, навіть якщо її приготуєш ти. Ми сиділи за столом, посередині якого звалили шашки і розмовляли. Док приніс пляшку, і ми всі зробили по кілька ковтків. Док, мабуть, дуже засмутився тим, що йому довелося поділитися з нами своїм пілом «Якщо міркувати розсудливо, – сказав Фрост, – то ці шашки все рівно для чогось потрібні Адже для них звалить таку дорогу будівлю, отже вони мають коштувати чимало А може там не тільки шашки, – сказав Хедж. Ми оглянули тільки частину першого поверху там може виявитися безліч інших речей. І на інших поверхах також. Цікаво, скільки там всього поверхів? А, бозна скільки, відповів Фрост. Верхніх поверхів землі не видно. Вони просто губляться десь у висоті. А ви помітили, з чого зроблено будівлю? Запитав Док. Ти з каменю? Відповів Хеч. «Хм, я теж так думав», – зауважив Док, – «а виявилося, що не з каменю. Ви пам'ятаєте ті пагорби, житлові будинки, на які ми натрапили на Суді, де мешкають цивілізовані комахи?» «Зрозуміло, ми всі їх пам'ятали. Ми витратили багато днів, намагаючись вломитися до них, бо знайшли біля входу в один із будинків нефритові фігурки». Ми думали, що десь всередині їх, напевно, як насіння в гарбузі. За такі штуковини сплачують великі гроші. Люди цивілізованих світів божеволюють за будь-якими творами незнайомих культур. А той Нефрит був їм певнісінько, що незнайомим. Але як ми не билися, а всередину нам забратися не вдалося. Зламувати пагорби було... Однаково, що обсипати ударами пухову подушку. Всю поверхню подряпаєш, а пробити не вдається, тому що від тиску атоми пресуються і міцність матеріалу зростає. Чим сильніше б'єш, тим міцнішим він стає. Такий будівельний матеріал до віку не зноситься, та й ремонту зовсім не вимагає. Ці комахи, мабуть, знали, що нам до них не дістатись. Тому займалися своєю справою, не зважаючи на нас абсолютно. Нас це особливо дратувало. Мені спало на думку, що такий матеріал якнайкраще підійшов би для споруди на зразок нашої силосної вежі. Можна будувати її хоч будь-якою високою та великою. Адже чим сильніший тиск на нижні поверхи будівлі, тим вони стають Міцнішими Це означає Що будівлі набагато більше років Ніж здається, сказав я Можливо ця силосна вежа Стоїть вже мільйон років Або й більше хм, Якщо вона така стара Сказав хеч Отже набита різними різнощами За мільйон років у ній Могло б накопитися чимало різного майна Док і Фрост Попленталися спати ми з хечем продовжували розглядати шашки. А я почав розмірковувати, чому док завжди каже, що ми всього лишень зграя головорізів. Може, він має рацію? Але скільки я не міркував, скільки б не крутив цю думку на всі боки, а погодитися з ним я не міг. Щоразу, коли розширюються межі цивілізації, за всіх часів бували три типи людей, котрі йшли попереду і прокладали шлях іншим. Купці, місіонери та мисливці. В даному випадку ми мисливці. Тільки полюємо не за золотом, рабами чи хутром, а за тим, що трапиться. Іноді ми повертаємося з порожніми руками, а іноді – з трофеями. Зрештою, так на так і виходить Отримую щось на зразок середньої платні Проте ми продовжуємо робити набіги Сподіваючись на щасливий випадок, що зробить нас мільярдерами Такий випадок ще не траплявся Можливо, ніколи й не трапиться Втім, статися може Досить часто ми бували близькі до мети і примарна надія у нас міцнішала. Але щиросердно ми вирушали б у дорогу, мабуть, навіть у тому випадку, якби ніякої надії не було б зовсім. Пристрасть до пошуків невідомого в'їлася в нашу плоть та кров. Щось таке я й сказав Хечу. Він погодився зі мною. Гірше місіонерів немає нікого. Сказав він Я не став би місіонером, хоч би мене озолотили Власне кажучи, сиділи ми сиділи за столом Та так нічого й не висиділи І я встав, щоб піти спати Може, завтра віднайдемо ще щось, сказав я Хеч позіхнув Я щиро на це сподіваюся ми даремно згаяли час на ці динамітні шашки Він узяв їх і по дорозі до спальні викинув в ілюмінатор Наступного дня ми справді знайшли іще дещо Ми залізли в силосну вежу глибше, ніж напередодні Пропетляли коридорами, ми лізодві і потрапили до великої зали площею, мабуть, акрів 10 чи 15. Вона була захаращена цілими рядами абсолютно однакових механізмів. Дивитися особливо не було на що. Механізми дещо нагадували багато прикрашені пральні машинки. Тільки збоку було плетене сидіння, а на горі ковпак. Вони не були прикріплені до підлоги. Їх можна було штовхати в будь-якому напрямку. А коли ми перевернули одну машину, аби подивитися, чи не приховані внизу коліщатка, то знайшли пару полозів замість них, що оберталися на шарнірах. Так що машину можна було рухати у будь-який бік. Полози були зроблені з масного на дотик металу, проте змащення – до пальців не чіплялося Живлення до машин не підводилося Може, джерела живлення в неї всередині? Припустив Фрост Уявіть лишень, я не помітив у цій будівлі жодної розетки Ми шукали, де можна увімкнути живлення І нічого не знайшли Вся машина була як великий оптичний гладесенький шматок металу ми спробували подивитися, що в неї всередині Проте захисний кожух був цілісний Ніде не видно жодного болта чи заклепки Ковпак на вигляд ніби знімався Проте коли ми намагалися його зняти Він вперто лишався на місці А ось із плетеним сидінням була зовсім інша справа Воно аж кищило всілякими пристосуваннями для того, щоб у ньому могла сидіти будь-яка істота, яку тільки можна собі уявити. Ми чимало потішилися, змінюючи форму сидіння на всі заставки і уявляючи, яка б це почвара могла сісти на нього у такому вигляді. Ми кидали всілякі масні жарти, і Хеч мало не луснув від сміху. Але ми які раніше тупцювалися на місці, і було ясно, що не просунемося ані на крок, доки не притягнемо якісь ріжучі інструменти і не відкриємо машину, аби дізнатися, з чим її їдять. Ми взяли одну машину і потягли її коридорами. Проте, діставшись виходу, подумали, що далі доведеться нести її на руках». Але помилились. Вона ковзала по землі та навіть по сипучому піску не гірше, аніж коридорами споруди. Після вечері хедж спустився в рубку керування двигунами і повернувся з різаком. Метал був міцний, проте зрештою нам вдалося здерти частину кожуха. Поглянувши на нутрощі машини, ми оскаженіли Це була суцільна маса крихітних деталей, перевитих так, що в них сам чорт не розібрався Ні початку, ні кінця не було можливо знайти Це було щось схоже до картини крутиголовки, в якій всі лінії тягнуться нескінченно і нікуди не ведуть Хедж занурив у машини обидві руки і спробував відокремити деталі. Трохи згодом він витяг руки, сів на почіпки і пробурчав. Вони нічим не скріплені. А ні гвинтів, ні шарнірних кріплень, навіть простих плішок немає. Але якось вони тримаються купи. Чомусь липнуть одне до одного. Но... Це вже чисте збочення, сказав я Він глянув на мене з усмішкою Можливо, ти правий Він знову поліз у машину, забив кісточки пальців і заходився їх смоктати Якби я не знав, що помиляюся, зауважив хеч Я сказав би, що це тертя М -м? Магнетизм, припустив док «Послухай, доку!» – промовив Хеч. «Ти й в медицині не вельми розумієшся. Залиш механіку мені!» Аби не дати розгорітися суперечці, Фрост поспішив втрутитися. «Ця думка про тертя, вона не така вже й безглузда. Але в такому випадку деталі вимагають ідеальної обробки та шліфування». З теорії відомо, що якщо ви прикладете дві ідеально відшліфовані поверхні одна до одної То молекули обох деталей взаємодіятимуть І щеплення стане постійним Я не знаю, де Фрост набрався всієї цієї примудрості Взагалі-то він такий самий, як всі ми Але іноді висловлюється так, що ми аж рота розявляємо я ніколи не розпитував його про минуле Ставити такі питання в нашому середовищі було поганим тоном Ми ще трохи поштовхалися біля машини, Хедж ще раз забився А я сидів і думав про те, що ми знайшли в силосній вежі Вже цілих два предмети і обоє змусили нас тупцюватися на місці Проте так буває Бувають дні, коли навіть копійчини не заробиш Дай подивитись, може я впораюся, сказав Фрост Хеч навіть не огризнувся, йому втерли носа Фрост почав здавлювати, розтягувати, скручувати, розхитувати всі ці деталі І раптом пролунав шиплячий звук, ніби хтось повільно видихнув повітря з легень і всі деталі розпалися самі. Бо вони роз'єднувалися якось дуже повільно і брязкаючи звалювалися вкупу на дні кожуха. «Ну от дивись, дивись, що ти накоїв!» – закричав хеч. «Нічого я не накоїв!» – відрізав Фрост. «Я просто подивився, чи не можна вибити одну деталь і щойно це зробив». Аж тут весь пристрій розсипався. І він показав на деталь, яку витяг. «Знаєш, що я гадаю?» – спитав сирник. «Я думаю, машину зробили спеціально такою, щоб вона розвалювалася, якщо хтось спробує розібратися в ній. Ті, хто її зробив, не хотіли, аби хтось дізнався, як вона з'єднується». «Слушно!» Промовив док. Не варто тоді й вовтозитися. Зрештою, машина не наша. Доку, промовив я, ти дивно поводишся. Я поки що не помічав, аби ти відмовлявся від своєї частки, коли ми щось не наше знаходили. Я нічого не маю проти, коли ми обмежуємося тим, що вашою вишуканою мовою називається Корисними копаленими. Я можу навіть проковтнути Коли крадуть витвори мистецтва Проте коли справа доходить до Крадіжки місків А ця машина Думає Раптом Фрост скрикнув Він сидів на опочіпки Засунувши голову В кожух машини І я спершу подумав Що його там затисло І нам доведеться витягати Проте він вибрався Наче нічого й не було «Я знаю, як зняти ковпак!» – закричав він. Це була складна справа. Майже така ж складна, як добирання комбінації цифр, що відмикає сейф. Ковпак кріпився до місця безліч пазів. І треба було знати, в який бік повертати, аби нарешті його зняти. Фроц засунув голову у кожух і подавав команди хечу. А той – Крутив ковпак то в один бік, то в інший Іноді тянув вгору, а часом і натискав, аби вивільнити його з системи пазів, якими він кріпився Сирник записував комбінації команд, які вигукував Фрост І хеч, нарешті вивільнив ковпак Щойно ми його зняли, все відразу стало ясно як день це був шолом, обладнаний безліччю пристосувань, що дозволяли надягти його на будь-який тип голови. Точно так, як сидіння, що пристосовувалося до будь-якого сідока. Шолом був зв'язаний з машиною еластичним кабелем, достатньо довгим, щоб він дотягнувся до голови будь-якої істоти, котра б сіла на сидіння. Все це було певна річ чудово, але що то за штука? Переносний електричний стілець? Машина для хімічної завивки волосся? А може щось інше? Фрост і Хедж покопалися в машині ще трохи І саме під тим місцем, де був ковпак, знайшли ляду, а під нею трубу котра вела до механізму всередині кожуха. Тільки цей механізм перетворився тепер на купу деталей, що розпалися. Не треба було мати дуже велику уяву, аби зрозуміти, для чого ця труба. Вона була розміром, точно з динамітну шашку. Док вийшов і повернувся з пляшкою, яку пустив по колу, Влаштувавши щось на кшталт святкування, зробивши по кілька ковтків, вони з хечем потиснули руки і сказали, що більше не тримають зла. Але я не дуже вірив. Вони вже багато разів мирилися і раніше, а потім і дня не минало, як вони знову були готові вчепитися один одному в горлянку. Важко пояснити. Чому саме ми влаштували свято? Ми, звісно, зрозуміли, що машину можна пристосувати до голови, а в трубку покласти динамічну шашку Але навіщо все це? Ми, як і раніше, не мали жодного уявлення Щиро кажучи, ми були трохи налякані Хоча жоден із нас у цьому б не зізнався Звичайно, ми почали гадати, що й до чого «Це, мабуть, машина-лікар», – сказав хеч «Сідай запросто на сидіння, одягай шолом на голову, сунь потрібну шашку і вилікуєшся від будь-якої хвороби Це було б велике благо, адже не треба турбуватися, чи знає твій лікар свою справу, чи ні» «Я відверто думав, що док вчепиться хечеві в горлянку, але він, мабуть, згадав, що помирився з хечем і не накинувся на нього». «Якщо ваша думка запрацювала в цьому напрямку», – сказав він, – «давайте припустимо дещо більше. Скажімо, це машина, яка повертає молодість, а шашка набита вітамінами і гормонами. Проходь процедуру кожні 20 років». І будеш лишатися вічно юним А можливо Це машина-викладач Перебив хеч Може ці шашки набиті знаннями Можливо в кожній з них повний курс коледжу Або навпаки Промовив сирник Може ці шашки Висмоктують все, що ти знаєш Може в кожній з цих шашок Історія життя однієї людини «А навіщо записувати біографії?» – перепитав Хедж. «Небагато знайдеться людей чи інопланетних жителів, заради яких варто було б городити все це». «Хм, а коли припустити, що це щось подібне до комунікатора?» – сказав я. «Тоді інша справа. Можливо, це апарат для ведення пропаганди чи проповідей». «А може це ніщо інше, як просто архів?» «Або», – сказав Хеч, – «цією штуковиною можна кого завгодно миттєво прикінчити». «Не думаю», – сказав док. «Щоб убити людину, можна знайти набагато легший спосіб, ніж саджати її на сидіння і одягати її на голову шолом. І це не обов'язково може бути засобом спілкування». «Є тільки один спосіб дізнатися, що це таке», – сказав я. «Боюся», – здогадався док, – «нам доведеться вдатися саме до нього». «Надто складно», – заперечив хеч, – «не керучи вже про те, що в нас можуть бути великі неприємності. Чи не краще кинути все це до дітька? Ми можемо полетіти звідси і... «Вполювати щось значно легше?» «Ні!» – закричав Фрост «Цього не можна робити!» «Цікаво, а чому не можна?» – запитав Хедж «А через те, що ми будемо вічно сумніватися, чи не впустили джекпот Будемо думати, чи не надто швидко ми здалися Адже справа всього у двох-трьох днях Ми будемо гадати, а чи не дарма ми злякалися?» А чи не купалися б ми в грошах, якби не кинули цієї справи? Ми знали, що Фрост має рацію Проте сперечалися ще, перш ніж погодитися з ним Усі знали, що доведеться на це піти Проте добровольців не було Зрештою ми тягли жереб Сирнику не пощастило «Гаразд!» – сказав я. «Завтра вранці?» «Та що там зранку?» – заволав сирник. «Я хочу покінчити з цим зараз же! Все одно мене сон не візьме!» Він боявся. І справді йому було чого боятися. Та й я відверто був не в своїй тарілці, якби витягнув найкоротшого сирника. Не люблю вештатися чужою планетою, після настання темряви. Але тут довелося. Відкладати на завтра було б несправедливо по відношенню до сирника. І крім того, ми застрягли вже по саму маківку у цій справі і не знайшли б спокою, доки не довідалися б, що саме віднайшли. І ось, взявши ліхтарі, ми пішли знову до силосної вежі, протоптавши коридорами, котрі здалися нам нескінченними, ми увійшли до зали, де стояли машини Вони всі були начебто однакові Тому ми підійшли до першої ліпшої Поки хедж знімав шолом, я пристосовував сидіння для сирника А док пішов в сусідню кімнату по шашку Коли все було готове, сирник сів на сидіння І раптом мене потягло на дурість «Послухай!» Сказав я сирнику Чому це маєш бути неодмінно ти? Ну, хтось має Відповів він Так ми швидше дізнаємося, що це за штука Давай краще я сяду замість тебе Сирник обізвав мене поганим словом Чого робити він не мав жодного права Тому що я просто хотів допомогти йому Але я його теж обізвав і все стало на свої місця. Хич одягнув шолом на голову сирнику. Краї його опускалися так низько, що зовсім не було видно обличчя. Док сунув шашку у трубку, і машина, замуркотівши, запрацювала, а потім настала тиша. Звісно, не повна тиша. Якщо прикласти вухо до кожуха, було чути, що вона – машина, продовжує працювати З сирником нічого особливого не сталося Він сидів спокійний і розслаблений, і док відразу почав стежити за його станом «Пульс сповільнився», – повідомив док «Серце б'ється слабше, але, мабуть, ніякої небезпеки немає» Дихання теж прискорене, але турбуватися немає про що Док, може, зовсім і не турбувався, але решті стало не по собі Ми оточили машину, дивилися, а нічого не відбувалося Та ми й не уявляли, що може статися Док продовжував стежити за станом сирника, той не погіршувався а ми все чекали та чекали. Машина працювала, а розм'яклий сирник сидів у кріслі. І він був розслаблений, немов собака у вісні. Візьмеш його руку, і здається, що з неї повитягали всі кістки. Ми хвилювалися дедалі більше. Хеч хотів зірвати сирника шолом, але я йому не дозволив. Хто знає, що могло б статися, якби ми зупинили цю справу посередині? Машина перестала працювати приблизно за годину до світанку. Сирник почав ворушитися, і ми зняли з нього шолом. Він позіхнув, протер очі і сів пряміше. Потім подивився на нас дещо здивовано, начебто то не відразу впізнав. «Ну, як?» Спитав його хеч Сирник не відповідав Видно було, що він приходив до тями Щось згадував Збирав думки докупи Я... Я мандрував Сказав він Ха! Кіноподорожі! З огидою промовив док Це не кіноподорож Я там був На планеті На краю галактики, напевно Вночі там мало зірок та й ті, що є, зовсім бліді. І над головою рухається тонка смужка світла. «О! Значить, бачив край галактики», – кивнувши, сказав Фрост. «Такий він ніби дисковою пилкою обрізали, геш?» «Скільки я просидів?» – запитав сирник. «Досить довго», – сказав я йому. «Годин шість-сім. Ми вже починали хвилюватися». Дивно. Сказав Сирник «Я можу заприсягнутися, що був там більше року» «Чекай, чекай, давай уточнимо», – сказав Хеч «Ти кажеш, що був там» «Ти хочеш, мабуть, сказати, що бачив цю планету» «Ні, я хочу сказати, що я там був», – заволав Сирник «Я жив із цими людьми, спав у їхніх норах» Розмовляв, працював разом з ними. На городі собі криваву мозольму тикою натер. Я їздив з місця на місце, надивився всілякої всячини, і все це було по-справжньому, так само, як зараз тут. Стягнувши його з сидіння, ми вирушили назад на корабель. Хеч не дозволив сирнику готувати сніданок. Він щось зварив сам, проте кок з нього був паршивий. До рота нічого не лізло Док десь відкопав пляшечку і дав сьорбнути сирнику А решті не дісталося ані краплі Він сказав, що це лікувальний, а не розважальний засіб Он він, який іноді буває Справжній скнара Сирник розповів нам про планету, на якій жив Правителів на ній, здавалося, взагалі немає Бо вона їх не потребує, але сама планета так собі. Живуть на ній простаки, займаються примітивним сільським господарством. Сирник сказав, що вони схожі на гібрид людини з кротом. І навіть намагався намалювати їх. Але користі з цього вийшло мало, тому що Сирник – художник липовий. Він розповів нам, що вони вирощують, що їдять, і це було кумедно. Він навіть... Легко називав імена місцевих жителів, пригадував, як вони розмовляють. Мова була зовсім незнайома. Ми закидали його запитаннями, і він завжди знаходив відповідь. Причому було видно, що він нічого не вигадував. Навіть док, який взагалі був скептиком, і той схилявся до думки, що сирник і справді відвідав чужу планету. Поснідавши, ми погнали сирника у ліжко, а док оглянув його і дійшов висновку, що той цілком здоровий. Коли сирники з доком пішли, хеч сказав мені і просто «У мене таке відчуття, ха, ніби долари вже шурхотять у нас в кишенях». Ми обоє погодилися з ним. Ми знайшли такий розважальний пристрій» якого ніхто ніколи ніде не бачив. Шашки виявилися записами, які не тільки відтворювали зображення та звук, але й розбурхували всі почуття. Вони робили це так добре, що кожен, хто піддавався їхньому впливу, відчував себе у тому середовищі, яке вони відтворювали. Людина ніби робила крок у це середовище, і ставала його частиною. Вона жила у ньому. Фрост вже складав чіткі плани на майбутнє. Ми могли б продавати ці штуки, сказав він. Але це безглуздо. Нам не можна випускати їх із рук. Ми даватимемо машини та шашки на прокат. А оскільки вони є тільки у нас, ми станемо. Господарями становища, монополістами. Мгм, угу. можна розрекламувати річні канікули, що тривають лише півдня, додав Хедж. Це саме те, що потрібно адміністраторам та іншим зайнятим людям. Адже лише за суботу та неділю вони зможуть прожити 4-5 років і побувати на кількох планетах. Можливо... «Не тільки на планетах», – промовив Фрост. «Може, там є записані концерти, відвідування картинних галерей чи музеїв, або лекції з літератури, історії тощо?» «Ми відчували себе на сьомому небі. Проте втома взяла своє. Ми пішли спати». «Я ліг не одразу. Я спершу дістав бортовий журнал». «Не знаю вже, навіщо було взагалі з цим морочитися. Вів я його абияк. Місяцями навіть не згадував про його існування, а потім раптом кілька тижнів записував геть усе. Робити запис зараз мені було, власне, ні до чого, але я був дещо схвильований і чомусь мав таке відчуття, що останню подію треба записати». Я заліз під ліжко, витяг залізну скриньку, де зберігався журнал та інші папери. Коли я підіймав її, аби поставити на ліжко, вона вислизнула в мене з рук. Кришка відчинилася, журнал, папери і всілякі дрібниці, що були у мене в скрині, все розлетілося по підлозі. Я вилаявся і, ставши рачки, заходився збирати папери. Їх було дуже багато. І здебільшого все це був Мотлох. Колись я казав собі, що викину його. Там були якісь митні документи, видані у сотні різних космопортів, медичні довідки та інші папери, термін дії яких уже давним-давно сплив. Проте серед них я знайшов і документ, що закріплює моє право власності на корабель. Я сидів... І згадував, як 20 років тому Купив цей корабель За смішні гроші Як відбуксував його Зі складу металобрухту Як років зодва Весь вільний час І всі зароблені кошти Витрачав на те, аби підлатати його І підготувати До польотів у космос Не дивно, що корабель поганенький Він від самого початку Був руїною І всі 20 років ми лишень й робили, що клали латку на латці Вже багато разів він проходив технічний огляд Лишень тому, що інспектору спритно пхали хабаря У всій галактиці один лишень хеч, здатний змусити його літати Я продовжував підіймати папери, думаючи про хеча та всіх інших я трохи розчулився І почав думати про такі речі За які відлупцював би будь-кого Хто наважився б мені їх сказати Я міркував про те Як ми всі знюхалися І що будь-хто з команди Віддав би за мене життя А я віддав би своє за будь-кого з них Я пам'ятаю, звичайно, час коли все було інакше. У ті дні вони вперше підписали контракт. Це була лише команда. Але ті дні уже давно минули. Тепер це була не просто команда корабля. Контракт не поновлювався вже багато років, а всі продовжували літати, як люди, що мають на це право. І ось, сидячи на підлозі, я думав, що ми нарешті домоглися того, про що мріяли. Ми – обірванці у латаному, перелатаному кораблі. Я був гордий і радів не тільки за себе, а також за Хеча, Сирника, Дока, Фроста та всіх інших. Нарешті я зібрав папери, запхав їх знову у скриню і спробував зробити запис у журналі Проте від втоми не вистачило сил писати Я ліг спати, що й варто було б зробити від самого початку Проте як я не вморився, вже у ліжку продовжив думати Чи велика силосна вежа І спробував прикинути, скільки з неї можна видобути тих шашок я дійшов до трильйонів, а далі прикидати не було користі. Однаково точного числа не визначиш. А справа була велика. Такої в нас ніколи ще не було. Нашій команді, навіть якби ми працювали щодня, знадобилося п'ять життів, аби спустошити всю силусну вешу. Доведеться створити компанію, найняти юристів, бажано здатних на будь-яку брудну справу. Доведеться подати заявку на планету, пройти через бюрократичні поневіряння, аби прибрати все до рук. Ми не могли дозволити собі проморгати таке дільце через власну необачність. Потрібно все обміркувати перш, аніж заварювати кашу. Не знаю, як іншим. А мені всю ніч снилося, ніби я зайшов по коліна у море з новеньких хрустких банкнот. На ранок док не прийшов снідати. Я пішов до нього і виявив, що він навіть не лягав. Він напівлежав у своєму старому хиткому стільці в амбулаторії. На підлозі стояла порожня пляшка. Іншу, теж майже порожню, він тримав у руці, що звисала майже до підлоги Коли я увійшов, док ледь зміг підняти голову Поки що він не напився до повної непритомності Проте цим було сказано все про його стан Я розлютився страшенно Док знав наші правила він міг пиячити без міри, поки ми перебували в космосі Але після посадки були потрібні робочі руки Та й варто було стежити, аби ми не підхопили на чужих планетах незнайомі хвороби Тож він не мав жодного права напиватись Я ногою вибив пляшку в нього з рук Взяв його однією рукою за комір, а другою за штані І потяг до камбузу Гепнувши його на стілець, я гукнув сирнику щоб він заварив ще один кавник Я хочу, щоб ти протверезів Сказав я доку І міг піти з нами у другий похід Хеч пригнав своїх Фрод зібрав всю команду разом І приладнав блоки противаги з лебідкою Щоб почати навантажування Всі були готові до перетягування вантажу Всі Окрім дока І я заприсягнувся що вже сьогодні вкручу йому хвоста точно Ми вирушили відразу після сніданку Хотіли завантажити на борт якнайбільше машин А весь простір між ними забити шашками Ми пройшли коридорами до зали, де стояли машини І розбившись по двоє, почали роботу все йшло добре, поки ми не опинилися на середині шляху між будівлею та кораблем. Ми з хечем були попереду, і раптом футів за п'ятдесят від нас, щось вибухнуло. Ми наче прикипіли до місця. Це док? заволав хеч, хапаючись за пістолет. Я встиг втримати його. Чекай, не гарячкуй, хече! Док стояв біля люка і махав нам рушницею «Я міг би зняти його!» – сказав хеч «Заховай пістолет!» – наказав я Я пішов один до того місця, куди вистрілив док Він підняв рушницю, і я заумер Якби він навіть промахнувся на десять футів, то вибух міг би розірвати людину на двоє я кину пістолет, гукнув я йому Хочу побалакати з тобою Док завагався Гаразд, скажи решті, щоб, щоб відійшли назад Я обернувся і сказав до Хеча Геть звідси і відведи всіх Та він просто збожеволів від пиятства, сказав Хеч Він не розуміє, що робить «Я з цим впораюся!» Я постарався сказати це твердим тоном. Ще один набій вибухнув обабіч нас. «Іди вже звідси, хече!» Сказав я, не наважуючись більше озиратися. Доводилося не зводити очей із Дока. «Порядок!» – нарешті крикнув Док. «Вони відійшли! Тепер...» «Кидай пістолет!» Дуже повільно, щоб він не подумав, що я намагаюся підловити його, я відстебнув застіпку, і пістолет впав на землю. Не зводячи з дока очей, я пішов вперед. Самого ж у мене по спині мурашня бігала. «Далі не наближайся!» – сказав док коли я майже в притул підійшов до корабля. «Ми можемо поговорити і так!» «Ти п'яний!» – сказав я йому. «Я не знаю, навіщо ти все це затіяв. Проте знаю одне – ти п'яний!» «П'яний та не зовсім!» «Я напівп'яний. п'яний!» «Якби я був зовсім п'яний, мені було б просто по цим балах!» «То що тебе гнітить?» «Порядність заїла, сказав він, фігляруючи, як завжди. «Я говорив тобі багато разів, що можу проковтнути грабіж, коли справа стосується лишень урану, дорогоцінного каміння та інших дрібниць. Я можу навіть заплющити очі, коли ви потрошите чужу культуру, бо самої культури не вкрадеш. Кради-не кради, а культура залишиться на місці і залікує рани». Але я не дозволю красти знання Я не дам тобі це зробити, капітане Ха. а я, як і раніше, впевнений, що ти просто п'яний Ви навіть не уявляєте, що ви знайшли Ви настільки сліпі та жадібні, що не розпізнали своєї знахідки Гаразд, доку, сказав я, намагаючись гладити його за шерстю Гаразд тоді, скажи мені, що ми знайшли? Бібліотеку Можливо, найбільшу, найповнішу бібліотеку у всій галактиці Якийсь народ витратив безліч років, аби зібрати знання у цій вежі А ви хочете загарбати їх, продати і розсіяти Якщо це станеться то бібліотека пропаде, і ті уривки, що залишаться, без усієї маси відомостей, втратять своє значення наполовину. Бібліотека належить не нам, і навіть не людству. Така бібліотека може належати лише усім народам галактики. Послухай, доку, благав його я, ми працювали багато років, я, всі ми. Потом і кров'ю ми заробляли собі на життя Проте нам не щастило Зараз же з'явилася можливість зірвати джекпот І ця нагода є і в тебе Подумай про це, доку У тебе буде стільки грошей, що їх повік не витратити Вистачить на те, аби пиячити все життя Док спрямував на мене рушницю І я подумав що вже своє відгуляв Проте В мене на обличчі Не здригнувся жоден м'яз Я стояв І вдавав, що мені не страшно Нарешті він Опустив рушницю Ми варвари В історії таких, як ми Було хоч греблю гати На землі варвари Затримали прогрес на тисячу років пустивши за димом і розсіявши бібліотеки та праці греків і римлян. Для варварів книги годилися тільки на розпал та чистку зброї. Для вас цей великий склад знань означає лише можливість швидко загребти копійчину. Ви візьмете шашку з науковими дослідженнями надважливої соціальної проблеми і будете позичати її напрокат. Будь ласка. Річна відпустка за шість годин. Слухай, досить з мене проповідей, доку, стомлено сказав я. Скажи, чого ти хочеш? Я? Я хочу, щоб ми повернулися та доповіли про свою знахідку Галактичному комітету. Це допоможе загладити багато з того, що ми вже натворили. Ти що, чинців із нас хочеш зробити? Не чинців, просто гідних людей. А якщо ми не забажаємо, га? Я захопив корабель, сказав док. Запас води та їжі у мене. Ну-ну, а спати тобі треба буде. А я зачиню люк. Спробуйте забратися сюди. Наші справи були кепські, і він про це знав Якщо ми не зможемо вигадати, як захопити його зненацька То наша справа швах по всіх статтях Я злякався, проте відчуття досади взяло гору Багато років ми слухали, що він потякав Проте ніхто ніколи не сприймав його серйозно а тепер раптом виявилося, що він все це навсправшки. Я бачив, відмовити його неможливо. І на жоден компроміс він не піде. Якщо говорити відверто, жодної угоди між нами бути не могло. Тому що угода чи компроміс можливі лише між порядними людьми. А які ж ми порядні навіть щодо одне одного. Становище було безвихідне Проте док ще цього не розуміє Він здогадається, щойно трохи протверезиться і поміськує Він витворяв все це у п'яному чаді Проте це не означало, що він нічого не розуміє Одне було ясно У такому положенні він здатен протриматися Набагато довше за нас Дозволь мені повернутися Сказав я Треба порозмовляти З хлопцями Мені здається Що док тільки тепер зрозумів Як далеко він зайшов Вперше усвідомив Що ми більше Не можемо довіряти Одне одному Коли повернешся Сказав він мені Ми все обміркуємо «Мені потрібні гарантії!» «А вже ж доку!» – сказав я. «Я не жартую, капітане! Я говорю цілком серйозно! Не клею дурня!» Я повернувся до вежі, неподалік якої тісно збилася команда і став пояснювати, що відбувається. «Доведеться розсипатися і атакувати його!» – вирішив хедж. «Одного-двох він підстрелить!» Зате ми його схопимо Ні Він просто задрає люки Заперечив я І заморить нас голодом В крайньому випадку Спробує полетіти на кораблі Варто йому тільки протверезіти І він мабуть саме так і зробить Він божевільний Сказав сирник Він просто З глузду з'їхав з, з п'яну Звісно божевільний погодився я. І саме через це він вдвічі небезпечніший. Він хто зна скільки виношував ці ідеї. У нього комплекс провини, милі зотризав І що найгірше, він зайшов вже так далеко, що не може увімкнути задню. «У нас мало часу», сказав Фрост. «Треба щось вигадати. Ми помремо від спраги. Ще трохи, і нам... «Страшенно захочеться жерти!» Всі стали сперечатися щодо того, як нам далі бути. А я сів на пісок, притулився до машини і спробував стати на місце Дока. І як лікар, Док виявився невдахою, інакше навіщо йому було зв'язуватися з нами? Швидше за все, він приєднався до нас, аби кинути комусь виклик. Або від розпачу, а мабуть, було і те, і інше. Крім того, як будь-який невдаха, він ідеаліст. Серед нас він біла ворона, але більше йому немає куди податися і нічого робити. Багато років це йому допікало, і він став страждати на хворобливу зарозумілість. А далекий космос найкраще місце. Аби накачатися за розумілістю Ясно, він схибнувся Але це було шаленство особливого роду Якби воно не було для нас таким жахливим Його можна було б назвати блискучим Причому док такий хлоп, що йому навіть глузуванням не дошкулиш Стоїть на своєму і все тут Не знаю, чи я почув якийсь звук Кроки, можливо, чи просто відчув чиюсь присутність, але раптом я усвідомив, що хтось до нас підійшов Я підвівся і різко повернувся обличчям до будівлі Біля входу стояло те, що на перший погляд здавалося нам метеликом за з людину Я не кажу, що це була комаха, просто вигляд у нього був такий Воно куталося в плащ, проте обличчя було не людське, а на голові здіймався гребінь, схожий на гребені шоломів, які можна побачити в історичних п'єсах. Потім я помітив, що то зовсім не плащ. Це частина тієї істоти, і він був схожий на складені крила. Але це були не крила. Джентльмени. Сказав я якомога спокійніше У нас гість Я пішов до істоти Не роблячи різких рухів Проте тримаючись на поготові Я не хотів налякати її Але сам приготувався відскочити у бік Якщо мені раптом загрожуватиме небезпека Увага, хече, Сказав я Я прикриваю тебе Запевнив мене хеч і через те, що він був поруч, на душі стало спокійніше. Якщо тебе прикриває хеч, надто великих неприємностей не станеться. Я зупинився футів за шість від істоти. Поблизу воно мало не такий гідкий вигляд, як здалеку. Очі були добрі, а ніжне дивне обличчя зберігало мирний вираз. Хоча... Людські мірки не завжди підходять до чужинців. Ми дивилися один на одного в притул. Обидва ми розуміли, що говорити марно. Ми просто стояли і міряли одне одного поглядами. Потім істота зробила кілька кроків і простягнула руку, що була схожа на клешню. Вона взяла мене за руку і потягнула до себе. Треба було або вирвати руку, або йти. І я пішов за ним. Часу на роздуми не було, проте дещо допомагало мені прийняти рішення відразу. По перше, істота здалася мені приязно налаштованою і розумною, та й хеч з хлопцями були поблизу. Вони йшли позаду. І найголовніше – до тісних стосунків із чужинцями. Ніколи не дійдеш, якщо будеш триматися непривітно. Тому я пішов. Ми увійшли до вежі. І було приємно чути позаду кроки решти. Я не гаяв часу наздогади, звідки з'явилася істота. Цього варто було чекати Вежа була така велика, що в ній багато чого б помістилося Навіть люди чи якісь істоти І ми все одно нічого б не помітили Зрештою, ми обстежили лише невеличкий закуток першого поверху А істота, мабуть, спустилася з верхнього поверху що й дізналася, що ми тут Напевно, знадобився якийсь час, аби ця новина дійшла до неї. По трьох похилих площинах ми піднялися на четвертий поверх і, пройшовши трохи коридором, увійшли до кімнати. Вона була невелика. Там стояла всього одна машина, проте цього разу спарена модель. Вона мала два плетених сидіння і два шоломи У кімнаті була ще одна істота Перша істота підвела мене до машини і вказала на одне із сидінь Я постояв трохи, спостерігаючи, як Хеч, Сирник, Фрост та решта входили до кімнати і шикувалися біля стіни Фрост промовив ви двоє залишайтеся в коридорі і наглядайте Хейдж запитав у мене Ти збираєшся сісти в це дивотехніки, капітане? Ха, а чому бійні? Озвався я Вони, здається, нічого не задумують Нас більше за них Вони не збираються завдавати нам жодної шкоди Є ризик Сказав хеч А від це ми Зарікалися йти на ризик, га? Істота, яку я зустрів Біля входу у вежу Сіла в одне з сидінь Я пристосував Для себе інше Тим часом Друга істота дістала з шухляди Дві шашки Проте ці шашки Були прозорі, а не чорні Він зняв шоломи? і вставив шашки. Тоді надяг шолом на свого приятеля, а мені простягнув інший. Я сів і дозволив надягти на себе шолом, і раптом виявилося, що я вже сижу навпочіпки за чимось схожим до столика навпроти джентльмена, якого я зустрів біля будівлі. Тепер ми можемо «Поговорити!» – сказав чужинець. Я не боявся, не хвилювався. У мене було таке відчуття, ніби навпроти сидить хтось на зразок хеча. «Усе, що ми говоритимемо, записується», – продовжив той. «Після нашої розмови ви отримаєте один екземпляр, інший я додам до картотеки. Можете називати це договором або контрактом, або, як ви вважаєте, за потрібне. Я не розуміюся на контрактах, промовив я. У цих юридичних хитрощах заплутаєшся, як муха у павучих тенетах. Тоді назвемо це угодою, запропонував чужинець, джентльменською угодою. Гаразд. Погодився я. Угодиться зручні штуки. Їх можна порушувати, коли заманеться. Особливо джентльменські. Мабуть, ви вже зрозуміли, що тут знаходиться запитав чужинець. Не зовсім відповів я. Швидше за все бібліотека це університет. «Галактичний університет. Ми спеціалізуємося на популярних лекціях та заочному навчанні. Мабуть, у мене відвисла щелепа. Ну що ж, чудово! Наші курси можуть пройти всі, хто лише забажає. Ми не маємо ні вступної плати, ні плати за навчання». Не потрібно також жодної попередньої підготовки Ви самі розумієте, як важко було б поставити ці умови галактиці Яка населена безліч видів, котрі мають різні світогляди та різні здібності Ну, вірно, погодився я До прослуховування курсів допускаються всі, кому вони корисні Продовжував той Зрозуміло, ми розраховуємо на те, що здобуті знання будуть використані за призначенням, а під час самого навчання буде виявлено старанність. «Ви хочете сказати, що може записатися будь-хто?» – запитав я. «І це нічого не буде коштувати?» Спершу я розчарувався, а потім... Зрозумів, що тут є на чому заробити. Справжня університетська освіта. Та з цим, та з цим можна облагодити чудові оборудки. Є одне обмеження, пояснив чужинець. Цілком очевидно, що ми не можемо займатися окремими особами. Ми приймаємо культури. Ви як представник своєї культури. «Як ви себе називаєте?» «Людство. Е, спершу ми жили на планеті Земля. Тепер займаємо півмільйона кубічних світлових років. Я можу показати це на вашій карті. Наразі у цьому немає потреби. Ми були б раді отримати заяву на зарахування від людства». «Я розгубився». Я ж ніякий не представник людства Та я й не хотів би ним бути Я сам по собі А людство нехай буде саме по собі Проте чужинцю я цього, звичайно ж, не сказав Він би не забажав мати справу зі мною одним Давайте не будемо поспішати, благав я Я хочу лише поставити вам кілька запитань які курси ви пропонуєте, які дисципліни можна обрати? По-перше, є основний курс. Його краще назвати ознайомчим, він потрібен для орієнтації. До нього входять предмети, які, на нашу думку, найнеобхідніші для цієї культури. Цілком природно, що він буде спеціально підготовлений для культури, що навчається. Після цього можна зайнятися. Необов'язковими дисциплінами. Їх дуже багато, сотні тисяч. А як щодо випробувань, випускних іспитів і таке інше, поцікавився я. Випробування зрозуміло передбачені. Вони будуть проводитися кожні. Скажіть мені, яка у вас система відліку часу? І я пояснив, як зміг. Він, здається, зрозумів. Вони будуть проводитися кожну тисячу років вашого часу. Програму розраховано надовго. Якщо проводити випробування частіше, то вам доведеться напружуватися, що сили, користість цього буде обмаль. Я відразу все вирішив. Те, що станеться за тисячу років, мене не стосується. Я поставив ще кілька запитань, про історію університету, то, що мені хотілося замести сліди на той випадок, якби у них виникли підозри. Я все ще не міг повірити у те, що щойно почув. Важко собі уявити, аби якась раса працювала мільйони років над створенням університету. Ставила собі за мету дати найвищу освіту всій галактиці. Здійснювала подорожі на всі планети, збирала всі відомості про них, а потім звела докупи всі записи про незліченні культури, встановила певні співвідношення між ними, класифікувала і розсортувала всю цю масу інформації та створила навчальні курси. Все це мало такі масштаби, що їх не можна було осягнути. Він ще деякий час Вводив мене у курс справ А я слухав його З роззявленим ротом Проте потім Я зміг себе опанувати Добре, професоре Сказав я Можете записати нас А що потрібно від мене? Нічого Відповів він Відомості будуть витягнуті З запису нашої розмови Ми призначимо основний курс а потім ви зможете вибрати дисципліни за бажанням. «Якщо ми не заберемо все за один раз, можна буде повернутися?» – запитав я. «Безперечно. Я думаю, що ви забажаєте послати цілий флот, аби забрати все, що вам знадобиться. Ми дамо достатню кількість машин і стільки навчальних записів, скільки буде потрібно». Цього знадобиться сила Селена, сказав я йому прямо, розраховуючи, поторгуватися і в кінці трішки поступитися. Я знаю, погодився він, дати освіту цілій культурі справа непроста, але ми готові до цього. Отож, ми досягли свого і все законним шляхом. Комар носа не підточить. Ми могли брати, що хотіли і скільки хотіли. І ми мали на це право. Ніхто не міг сказати, що ми крали. Ніхто! Навіть док не міг цього сказати. Чужинець пояснив мені систему запису на циліндрах. Сказав, як будуть упаковані та пронумеровані курси, аби їх проходити по порядку. Він... Пообіцяв забезпечити мене записами додаткових курсів, я міг вибрати їх за бажання. Він був по-справжньому щасливий отримати ще одного клієнта і гордо розповідав мені про інших учнів. Він довго розводився про те задоволення, яке відчуває просвітник, коли отримує можливість передати комусь смолоскип знань. Я відчував себе... Справжнім негідником На цьому розмова закінчилася І я знову опинився на сидінні А друга істота вже знімала з моєї голови шолом Я підвівся Перший чужинець також встав і обернувся до мене Як і спочатку, говорити один з одним ми не могли Це було дивне відчуття Стоїш вічнавіч з істотою, з якою ти щойно уклав угоду І не можеш вимовити жодного слова, яке б він зрозумів Однак, він простяг мені обидві руки, а я взяв їх у свої І він потиснув їх по-товариськи «Нумо, ще поцілуйся з ним!» – пробурмотів Хеч «А ми з хлопцями відвернемось!» В інших обставинах за такий жарт я всадив би хечові кулю в чоло, а тут я навіть не розсердився. Друга істота витягла з машини дві шашки і вручила одну з них мені. Їх засунули туди прозорими, а вийняли чорними. «Ходімо звідси», – сказав я. Ми постаралися вибратися з вежі, Якнайшвидше, але не втрачаючи гідності Якщо це можна назвати гідністю Вийшовши, я покликав хеча, сирника, фроста І розповів, що було зі мною Ми вхопили всесвіт за хвіст, сказав я Залізною хваткою вчепилися А як бути з доком, запитав фрост Хіба не розумієш? Саме така угода йому і припаде до смаку Ми можемо зробити вигляд, що ми благородні, великодушні Що ми вірні своєму слову Мені треба тільки підійти до нього і схопити його Він тебе й слухати не стане, сказав сирник Він не повірить жодному твоєму слову Ви, хлопці, стійте на місці А я вже з доком впораюся я перетнув смугу між вежею та кораблем. Дока не було видно. Я відкрив рота, аби гукнути його, але потім передумав. Вирішивши скористатися нагодою, я приставив драбину і заліз у люк. Проте дока, як і раніше, не було видко, Я обережно рушив вперед. Я здогадався, що з ним. Проте, про всяк випадок, вирішив не ризикувати. Знайшов його на стільці в амбулаторії. Він був п'яний. Рушниця лежала на підлозі. Поруч зі стільцем лежали дві порожні пляшки. Я стояв і дивився на нього, уявляючи, що сталося. Після того, як я його залишив, Док почав обмірковувати становище І тут перед ним постала проблема Що ж робити далі? І він вирішив її Як вирішував до цього майже всі життєві питання Я накрив дока ковдрою Потім, понишпоривши довкола Помітив повну пляшку Відкоркувавши, я поставив її поруч зі стільцем аби він міг легко дотягтися до неї знову. Потім я взяв рушницю і пішов кликати інших. Тієї ночі я довго не міг заснути. В голові роїлися дуже приємні думки. Перед нами відкрилося так багато можливостей, що я просто губився і не знав, з чого почати. Тут тобі... Афера з університетом, яку, як це не дивно, можна було здійснити на цілковито законній підставі, адже професор із вежі нічого не говорив про купівлю-продаж. Тут тобі ще й шахер-махер з канікулами. Рік-другий перебування на чужій планеті за якихось шість годин. Треба буде тільки підібрати необов'язкові знання з географії чи з соціальні науки будь-що. Можна створити інформаційне бюро або науково-дослідницьке агентство, котре за пристойну винагороду буде надавати будь-які відомості у будь-якій галузі. Безперечно, у вежі є записи історичних подій з ефектом присутності. Отримавши їх, ми могли продавати в роздріб пригоди. Абсолютно безпечні пригоди домосідам, котрі мріють про них. Я думав і про безліч інших можливостей, не настільки очевидних, проте вартих того, аби розглянути їх, і думав про те, як ці професори нарешті вигадали безпомилково ефективний засіб навчання. Якщо хочеш мати уявлення про щось, то пізнайся на власному досвіді, вивчи на місці. Ти не читаєш про це. Не слухаєш розповідь, не дивишся стереоскопічний фільм, ти живеш цим. Ти ходиш по землі планети, з якою хотів познайомитись. Ти живеш серед істот, яких забажав вивчити. Ти стаєш свідком, а можливо навіть учасником історичних подій, дослідженням яких займаєшся. Є й інші способи використати таке навчання. Можна навчитися, будувати власними руками будь-що навіть космічні кораблі. А ще можна вивчити, як працює чужинська машина, розібравши та зібравши її по гвинтику. Немає такої галузі знання, для вивчення якої не годився б новий метод. І результати будуть набагато кращі, ніж у звичайної системи навчання. Тоді я твердо вирішив, що ми не випустимо з рук Жодної шашки, поки хтось із нас попередньо сам не ознайомиться із нею. А раптом у ній виявиться щось потрібне для практичного застосування. Так я й заснув, думаючи про хімічні чудеса та про нові принципи створення машин, про найкращі способи ведення бізнесу та нові філософські ідеї. Я навіть прикинув. Скільки можна грошей заробити на філософські ідеї, уявіть? Отже, наша таки, напевне, взяла. Ми створимо компанію, котра займеться такою різнобічною діяльністю, що нас нікому не здолати. Ми будемо жити як боги. Зрозуміло, років через тисячу прийде час розплати, але ніхто із нас до того часу не залишиться живим. Док протверазів лишень під ранок. Я наказав Фросту заштовхати його у корабельний карцер. Він більше не був небезпечний, але я... Я вважав, що посидіти під замком йому аж ніяк не завадить. Трохи згодом я збирався поговорити з ним, але поки що був надто зайнятий, аби вовтузитися. Я вирушив до вежі разом із Хетчем та Сирником, на машині з двома сидіннями я провів ще одну нараду з професором. Ми відібрали купу необов'язкових курсів і вирішили різні дрібні питання. Інші професори стали видавати нам курси, складені у ящики з етикетками. Мені довелося викликати всю команду, аби перетягувати ящики та машини на корабель. Ми з хечем. Вийшли з вежі та спостерігали за роботою. Ніколи не думав, сказав Хеч, що ми й справді зірвемо Джекпот. Поклавши руку на серце, скажу, ніколи не думав. Я завжди вважав, що ми так і будемо доскону шукати свого шансу. Ха! Ось тобі приклад, як може помилятися людина. Ці професори. «Якісь пришелепкуваті», – сказав я. «Жодного запитання мені не поставили. Я хоч зараз придумую цілу купу запитань, які могли б поставити і на які мені не було б чого відповісти. Вони чесні і гадають, що всі також такі. Ось що виходить, коли по самі вуха зануришся в якусь справу і ні на що інше часу не лишається». Що правда, то правда. Ця раса професорів працювала мільйони років, а роботи їм вистачить іще не на один десяток. Її кінця й краю немає. Не можу збагнути. Навіщо вони це все роблять, сказав я. Який їм зиск? Для них вигоди немає, відповів Хеч. А ось для нас є. «Скажу я тобі, капітане, доведеться голову поламати, як все це краще використати!» Тут я розповів йому, що саме я вигадав щодо попереднього ознайомлення із шашками, аби не дати маху. Хедж був у захваті. «Так, капітане, ти свого не прогавиш, так і треба. Ми з цього гешефту видаємо все до останнього центу!» Мені здається, ми повинні займатися попереднім знайомством по порядку, сказав я. Почати з самого початку і дійти до кінця. Хеч сказав, що він подумав точнісінько так само. Проте на це може піти багато часу, попередив він. Тому варто розпочинати негайно. Основний орієнтаційний курс вже на борту Можемо почати з нього Потрібно тільки запустити машину Сирник тобі допоможе Допоможе мені? Заволав Хедж Хто сказав, що я маю це робити? Та я для цього зовсім непридатний Ти ж сам знаєш Я ніколи нічого не читав А це не читання Ти житимеш у цьому Розважатимешся поки інші собі будуть надривати пупки. А от дзузьки! «Послухай», – сказав я. «Давай трохи поміркуємо. Мені треба бути тут, біля вежі, стежити, аби все йшло як слід. Та й цьому професорові я можу знадобитися для чергової наради. Фрост? Він керує завантаженням. Док на гаутвахті». Лишайтесь ви сирником Довірити попереднє ознайомлення сирнику я не можу Він надто росіяний. Справжнє багатство може прослизнути повз нього, а він навіть не почухається А ось ти, людина кмітлива Ти маєш почуття відповідальності І я вважаю, ну, коли так, сказав хеч, аж роздувшись від гордості «Ну, так, тоді найкраща людина для цієї справи – я!» Надвечір ми втомилися, мов, пси. Проте настрій у всіх був причудовий. Завантаження йшло як по маслу, і за декілька днів ми вже летітимемо додому. Хеч за вечерею був якийсь задумливий. До їжі ледь торкнувся. Він не промовив жодного слова і сидів з таким виглядом, ніби мав щось на думці. За першої ж нагоди я його запитав. Як справи хече? Нічого, сказав він. Одні балачки. Пояснюють, що й до чого базікання одним словом. А що кажуть? Та не кажуть, загалом, це важко висловити словами Може, в тебе днями знайдеться час спробувати самому Можеш бути певний, я це зроблю, сказав я, злегка розгнівавшись Поки що в цій справі й не пахне, сказав Хеч Ось тут я йому повірив Кеч міг побачити долар за двадцять миль. Я пішов до корабельного карцеру, аби глянути, що там робить док. Він був тверезий, проте не розкаявся. «Цього разу ти перевершив сам себе!» – кричав він. «Продавати ці штуковини ти не маєш права!» У Вежі зберігаються знання, що належать всій галактиці, за дарма належать. Я розповів йому, що відбулося. Як ми дізналися, що Вежа це університет, як ми на законній підставі вантажимо на корабель курси, призначені для всього людства. Я зобразив все це так, ніби ми чинили добро. Проте, док, чомусь не повірив, Жодному моєму слову. Та ти б навіть вмираючій бабусі не дав ковтка води, якби вона не заплатила наперед, сказав він. Тому давай менше заливай мені тут прослужіння людству. Отже, довелося лишити його нудитися в карцері, а сам я пішов до себе в каюту. Я сердився на хеча, весь кипів від слів дока і до знемоги втомився. Заснув я відразу ж Робота тривала ще кілька днів Ось вона вже й наближалася до кінця Я був дуже задоволений Після вечері я спустився трапом, сів біля корабля на землю і подивився на вежу Вона була така ще мала і велична, але вже не здавалася вельми великою як першого дня Послабилося почуття здивування Не тільки перед нею, але й Перед тією метою, заради якої її збудували Варто нам знову потрапити до нашої рідної цивілізації Пообіцяв я собі Як ми одразу ж залагодимо цю оборудку Ймовірно, стати законними господарями планети Нам не вдасться, бо професори істоти розумні а володіти планетою з розумними істотами не можна Проте є багато інших способів прибрати її до рук Я сидів і дивувався, чому ж це ніхто не спускається посидіти зі мною Так і не дочекавшись нікого, зрештою поліз трапом на гору Я знову пішов до корабельного карцеру, аби порозмовляти з доком він, як і раніше, не заспокоївся, але й не був налаштований особливо ворожа. «Знаєш, капітане», – сказав він, – «зрідка у нас були різні погляди на речі, але я тебе поважав. Часом ти мені навіть подобався». «Ти до чого це хилиш?» – запитав я. «Думаєш, такі балачки допоможуть тобі викараскатися звідси?» Тут щось заварюється, і, мабуть, тобі треба знати. Ти відвертий негідник. Ти навіть не візьмеш на себе клопіт заперечувати це. Ти людина нерозбірлива у засобах і безсовісна. Та в цьому немає нічого поганого, бо ти... Ти не кривиш душею, ти... Коротше, викладай у чому справа. Якщо сам не скажеш, я увійду і таке тобі вчиню що ти мені відразу заговориш. Хедж приходив сюди кілька разів, сказав док. Запрошував піднятися на гору і послухати записи, з якими він порається. Казав, що це точно по моїй лінії. Казав, що я не пошкодую. Але в тому, як він поводився, було щось не те. Щось... Боягузливе, він витріщився на мене з заград. Ти ж знаєш, капітане, Хеч, він ніколи не був боягузом. Ману ж бо, продовжуй, Хеч зробив якесь відкриття, капітане. На твоєму місці я робив би такі відкриття власноруч, я помчав, навіть не відповівши йому. Я згадав, як поводився хеч Він майже не їв і був задумливий та небалакучий До речі, дехто також поводився дивно Просто я був надто зайнятий і не звертав на це уваги Збігаючи апарелями, я лаявся на кожному кроці як не був би зайнятий капітан, він ніколи не повинен забувати про свою команду Не зводити очей ні на хвилину І все через поспіх, через бажання швидше завантажитися І втекти, поки що-небудь не сталося І ось, ось щось таки сталося Ніхто не спустився посидіти зі мною За вечерою не було сказано й десятка слів Відчувалося, все йде кереберть. Сирник з хечем. Займалися попереднім знайомством із записами у штурманській рубці. Увірвавшись туди, я причинив двері і притулився до них спиною. Крім хеча та сирника, там був фрост, а на плетеному сидінні машини влаштувався чоловік, у якому я впізнав одного з підлеглих хеча. Я стояв, не кажучи жодного слова, а всі троє дивилися на мене. Чоловік із шоломом на голові не помітив мого приходу. Та, власне, його тут і не було. «Ну, Хече!» – сказав я. «Викладай щиро! Що це означає?» «Чому ця людина займається попереднім знайомством? Я думав тільки ти!» «Капітане!» – сказав Фрост. «Ми якраз збиралися тобі сказати». «Мовчати! Я запитую Хеча!» «Фрост вірно сказав», – почав пояснювати Хеч «Ми давно хотіли тобі розповісти, та ти був вельми зайнятий, і через те нам трохи важкувато Що ж тут важкого?» «Ну, ти вирішив будь-що розбагатіти Ми шукали спосіб, як обережно тобі повідомити цю новину» Я підійшов до них Не розумію Про що ви кажете, адже нам, як і раніше, світить великий прибуток Ти знаєш, Хече, якщо я візьмуся за тебе, то тільки мокре місце лишиться І якщо не хочеш бути битим, викладайся швидко Ніякий прибуток нам не світить, капітане, спокійно сказав Фрост «Ми відвеземо ці штукенції і здамо їх владі!» «Та ви всі божевільні!» – заревів я. «Скільки років, скільки сил ми вбили, полюючи на джекпот! А тепер, коли він у нас в кишені, коли ми можемо ходити босоніж по горі тисячодоларових папірців, ви тут переді мною удаєте святу невинність, якого, якби ми це зробили!» «Ми вчинили безчесно, пане!» І це, пане, налякало мене найбільше. Досі сирник не величав мене так жодного разу. Я переводив погляд з одного на іншого, і від виразу їх облич у мене мороз по шкірі пробіг. Вони всі до одного були згодні із сирником! Це все, це все курс орієнтації, крикнув я. кивнув. так, у ньому йдеться про чесність та про честь. А що ви, мерзотники, розумієте, в чесності і честі, зарепетував я. Ви ніколи не знали, що таке чесність. Раніше не знали, сказав сирник, зате тепер... Знаємо Та це ж, це пропаганда Просто професори підклали нам свиню Це був брудний трюк Проте слід зізнатися, ці професори великі дотепники Не знаю вже, чи вони вважали людство бандою негідників Чи курс орієнтації, бо в них один для всіх Не дивно, що вони не ставили мені запитань не дивно, що вони не провели розслідування Перш ніж вручити нам свої знання Ми й кроку не ступили А нас уже загноздали Дізнавшись, що таке чесність Продовжував Фрост Ми вирішили, що вчинимо правильно Познайомивши з курсом орієнтації Решту членів команди Раніше ми вели... Огидне життя, капітане І ось, підхопив далі Хеч Ми почали приводити сюди одного за одним І орієнтувати всіх Ми вважали, що маємо зробити бодай це Зараз цією справою зайнятий один з останніх Нікчемні місіонерчики, сказав я Хечу «Ви нікчемні місіонерчики! Ось ви хто!» «Пам'ятаєш, що ти казав мені одного вечора?» «Ти казав, що ніколи не станеш місіонером, хоч о золоти!» «Ви даремно стараєтесь», – холодно заперечив Фрост. «Вам не присоромити і не залякати нас. Ми знаємо, що ми праві. А гроші? А як бути з компанією? Ми ж усе обміскували!» Забудьте про це, капітане. Коли ви пройдете курс, жодного курсу я проходити не буду. Мабуть, голос у мене був грізний. Проте я вже зрозумів. Жоден із них не кинеться на мене. Ей ви! Ханжі! Місіонери нещасні! Якщо вам не терпиться змусити мене, давайте! Спробуйте! Вони, які раніше, не рухалися з місця. Я залякав їх, але сперечатися з ними не було жодного сенсу Я не міг до них пробитися крізь кам'яну стіну чесності та честі Я повернувся до них спиною і пішов до дверей На порозі я зупинився і сказав Фросту Раджу випустити Дока і теж накачати його чесністю «Скажи, що на мене це подіяло. Це те, що йому треба. Туди йому й дорога!» Грюкнувши дверима, я піднявся по апарелі до своєї каюти. Я замкнув двері, чого раніше ніколи не робив. Сів на край ліжка і, дивлячись на стіну, замислився. Бо вони забули одне. Корабель мій, а не їх Вони були лише командою Термін дії договору з ними уже давно сплив І жодного разу не поновлювався Я встав навколішки і заліз За бляшаною скринькою під ліжко Уважно переглянув І відклав ті папери, які були мені потрібні Документ що підтверджував моє право власності на корабель, витяг з регістру і останні контракти, що були підписані командою. Я поклав документи на ліжко, відіпхнув скриню з дороги і знову сів. Взявши папери, я став їх тасувати. Команду можна було б викинути з корабля хоч зараз. Я міг злетіти без них, і вони нічого, абсолютно нічого не могли б вдіяти. Більш того, я міг полетіти назовсім. Це був би, зрозуміло, законний, проте підлий вчинок. Тепер, коли вони стали чесними і благородними людьми, вони схилилися перед законом і дали б мені можливість полетіти. І звинувачувати їм потрібно було б тільки самих себе. Я довго сидів і думав, проте мої думки знову і знову повертались до минулого. Я згадував, як сирник потрапив в халепу на одній планеті у системі єнотова шкура. Як док закохався у тристатеву істоту на сіро. Як хеч, скупив задешево все спиртне на мунко, а потім... Програв його, захопившись чимось на зразок нашої гри в кості. Тільки замість кубиків там були крихітні живі істоти, з якими не можна було махлювати. І тому, саме тому Хечові прийшлося скрутно. У двері хтось постукав. Це був док. «Тебе теж же розпирає від чесності?» – запитав я його. Він здригнувся. Тільки не мене. Я відмовився. Але це та ж маячня, яку тині з два дні тому. Невже ти не розумієш? запитав мене док. Що стане з людством? Звичайно, розумію. Вона стане чесним та благородним. Ніхто ніколи не буде обманювати, красти. І стане не життя а малина. Всі здохнуть від важкої форми нудьги, сказав док. Життя стане чимось середнім між бойскаутським зльотом і дамськими курсами крою та життя. Не стане галасливих сварок, усі почнуть вести себе до нудотності ввічливо й пристойно. Ого, то що? Твої переконання змінилися? Ні, не зовсім, капітане Але ж так не можна Все, чого досягло людство, було здобуто у процесі соціальної еволюції Шахраї та негідники, вони необхідні для прогресу не менш, ніж далекоглядні ідеалісти Вони, як людське сумління, без них теж не проживеш На твоєму місці, доку, я б не надто переймався людством це велика справа, і не нашого вона розуму. Навіть надто велика доза чесності не скалічить людство на віки. Але взагалі, мені все було однаково. Мене долали зовсім інші клопоти. Док підійшов до мене і сів поруч на ліжко. Він нахилився і постукав пальцем по документах. Які я все ще тримав у руках Я бачу, ти вже вирішив Сказав він Я похмуро кивнув Так Я так і знав Угу Все передбачив Ось чому перекинувся на мій бік Док енергійно похитав головою Ні Повір мені, капітане Я страждаю не менше за тебе «Куди не кинь, виходить клин», – сказав я, тасуючи документи. Вони літали зі мною із власної волі. Зрозуміло, що контракти вони не поновлювали, але це й не треба було. Все було зрозуміло, просто так. Ми ділили порівну все. Не змінювати ж тепер наших відносин. Але й по-старому бути не може. Якби ми навіть погодилися викинути вантаж і злетіти І ніколи більше не згадувати про нього Все одно так просто від усього цього не позбутися Це засіло в нас назавжди Минулого не повернеш, доку Його поховано розбито на шматки, які нам тепер уже не склеїти у мене було таке відчуття, ніби я несамовито кричу. Мені вже давно не було так боляче. Тепер вони зовсім інші, інші люди, вів я далі. Вони взяли і змінилися. І колишніми вони більше ніколи не будуть. Навіть якщо вони знову стануть, якими були, все піде. Не так, як раніше Док підколював мене "О, людство поставить тобі пам'ятник За те, що ти привезеш машини Тобі поставлять пам'ятник, може, навіть на самій землі Де стоять пам'ятники всім великим людям У людства вистачить дурості на таке Я схопився і почав метушитися по каюті не хочу я жодних пам'ятників. І машини я не привезу. Немає мені до них більше жодної справи. Я шкодував, що ми взагалі знайшли цю силосну вежу. Що вона мені дала? Через неї я тільки втратив найкращу команду і найкращих в світі друзів. Корабель мій, сказав я. Більше мені нічого не треба. Я довезу вантаж до найближчого пункту і викину там. Хечі всі інші можуть котитися до біса. Нехай насолоджуються своєю чесністю та честю. А я... Я наберу іншу команду. І, можливо, подумав я, можливо, колись все буде знову так, як раніше. Ну... Майже як раніше, хоча не зовсім. «Ми будемо продовжувати полювати», – сказав я. «Ми й далі будемо мріяти про джекпот, про ласий шматок. Ми зробимо все, аби знайти його. Всі сили покладемо. Задля цього ми будемо порушувати всі закони. І божі, і людські. І знаєш що, доку?» «Не знаю». Я сподіваюся, що джекпот нам більше ніколи не трапиться. Я не хочу його знаходити. Я просто хочу весь час на нього полювати. Ми помовчали, пригадуючи ті славні дні, коли полювали на джекпот. Капітане, сказав док, ти... Мене візьмеш з собою? Я кивнув головою Яка різниця? А, біз ним Капітане, знову подав голос він Ти пам'ятаєш ті пагорби, у яких живуть комахи на Суді? Хм, звісно, хіба їх забудеш? А що, як я вигадав спосіб проникнути у них? «Може, спробуємо?» «Там на мільярд!» Я мало не проломив йому голову Тепер я радий, що не зробив цього Так, ми летимо саме на суд І якщо план Докас працює Ми, можливо, зірвемо джекпот» Твір озвучено дякуючи підтримці читачів. Підпишись на канал, вподобай дане відео, розповсюдь інформацію про нього у соціальних мережах. Української має бути більше. Приєднуйся, ставай патроном або спонсором каналу. І ми українізуємо цей світ разом. Почуємося в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!